och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Familje med Olsson Gäster Denna vecka så kommer vi prata om arbete och maktstrukturer chefer och tekniker inom just jobb och olika yrken hur det kan skilja sig åt och hur man hanterar det <laughs> Med mig har jag, ja ni hörde hennes skratt här, Maria Ragnarsson. Maria, jag vill jättegärna höra mer om dig och jag tror att våra lyssnare vill det också. Då kan du kan, kanske köra en liten kort eh, presentation av dig helt enkelt. Ja, eh, det får jag väl göra. Maria Ragnarsson heter jag som sagt. Jag är 21 år gammal och jag är uppvuxen och född här i Borås. Eh, där vi för övrigt sitter och spelar in podden då alltså. Eh, ja, vem är jag? Jag bor tillsammans med min sambo ute i Kråkered. Vi är förlovade. Mm. Eh, just nu så bor vi faktiskt tillsammans med hans pappa. Vilket kanske <laughs> låter jättebra. Lite ja, nej men. <laughs> Eller så är det tre i. Nej, ett. Men vi har faktiskt en egen våning. Och så, Ni har det, Ja, men det är ju bra. Nej, men vi sparar lite pengar nu för vi ska Superbra. ut och resa. Gud, vad börjar av då? Eh, Bali, Australien, Nya Zeeland. Eh, Lite sådana ställen. Min, min sambo har ju hans faste bor i Australien. Aha. Så att vi ska bo lite och henne och sen drar vi vidare. Så vi kommer bo hos hans faster. Det är jättebra när man kan lösa det på det sättet. Ja, alltså. precis. Men vi ska ju såklart inte bo där hela tiden. För men vad då är han australienare? Nej, uh, han är svensk. Mm. Uh, men hans faster flyttade till Australien för hon träffade The Love of Her Life när hon var oj, där och reste oj, oj. i sin ungdom. Crocodile eh. dungeon eller vad säger man? Dungeon, eller ah. <laughs> vad? Dungeon? <laughs> Fängelsålan. Crocodile Dundee. Dundee, <laughs> Dundee. Dundee eller Dundee? Dundee tror eh, jag Ja. Ja, <laughs> uh. ah, så det är väl lite framtidsplaner. Men gud. Uh, lite kort om mig. Härligt. Men då tycker jag att vi eh, går till nästa lilla parentes i den här presentationen. Yeah. Då är vi framme vid den så kallade Brainforest. Det, det innebär i princip att vi tar det hiss och diss och sånt där. Men jag tycker först du börjar med att fråga Maria Ragnarsson här. Maria, vad är din bästa egenskap? Min bästa egenskap? Ja, vad ska man välja? Det finns, det ju så, finns så många bra. Många <laughs> eh, nej, men min bästa egenskap tror jag faktiskt är att jag... Jag, jag pratar väldigt mycket. Ah. Eller jag, jag har inga problem att prata med människor. Jag har inga problem att prata inför för folk. Mm. Jag skulle väl ändå få säga att jag är ganska retoriskt begåvad. Jag tycker ju sånt är väldigt kul och har alltid tyckt det. Så att det mm. faller ju naturligt för mig att, att prata och prata inför en grupp med människor. Mm. Vad, tycker du, vad skulle du säga är din sämsta drag eller egenskap? Att jag pratar för mycket. Så det är lite <laughs> samma grej då där. Att din bästa är din sämsta? Ja, men mm. faktiskt. Eh, det beror ju på i vilket sammanhang det är. Mm. Alltså, ibland måste man ju lära sig att vara tyst bara. Och, ja, eh, det är precis. inte alltid viktigt att prata och få säga vad man tycker och yttra sig då. Mm. Eh, jo, men visst är det så. så. Så det kan ju vara till min nackdel också. Sen är det ju så, jag hörde något bra citat för ett tag sedan: Att visdom kommer från ett liv av lyssnande där du hade föredragit att tala. Mm. Det är ju faktiskt sant, mm. alltså den som inte lyssnar hör ju bara ekot av sina Precis. egna tankar liksom. Precis. och jag tror det är viktigt att, att som vi, jag och Maria har ju märkt nu faktiskt att vi är väldigt lika vi säger vad vi tycker, vi är väldigt pratsamma och pratglada men vi båda har också gemensamt att, att vi rannsakar oss själva, väldigt ofta kollar på oss mm. själva vad är våra styrkor, vad är svagheterna? vad behöver vi tona ner eller eh, brusa upp lite kanske, Precis. och det är viktigt men om vi rundar av där lite just med, med egenskaper som, som vi har sagt här. Så vill jag bara höra vad, vad Maria, vad är veckans diss? Veckans diss. Eh, det är vädret definitivt. Eh, eller? Ja, men alltså man är ju Det är så ändå, fint ute ja, precis. Nej, men Man bor ju ändå i Borås och är svensk Så det måste man få klaga på. Äh, Svensk, Det är viktigt ja, att precis. lägga till att ja. man är svensk ja, men Vi har ju haft en jättefin sommar ja, okej, ja. Och Jättevarmt Och vi hade en solig vecka här i Borås I alla fall förra mm. veckan eh, Så det ska man ju absolut inte Men låter du som en meteorolog Tycker du det jag, jag hade en solig ja. soli vecka här för en vecka. Nu, rör, nu, nu öser regnet ner. Lite Ja, precis. Jag kanske ska satsa på det. Ja, varför inte? Eh, nej, probiotat. men så det är skittråkigt när det bara mm. vänder så. Och nu kommer vi ju in mm. i den här regniga perioden. Skojar det? Ja. ja. Mm. Men, men ähm, absolut, så vädret öser ner. Eller regnet, alltså det ja. i vädret. <laughs> Okej, okay, då vill jag faktiskt säga här. något positivt här. Något hiss. Uh, någon hiss menar jag. Någon hiss någon för mig. hiss. Ja, jag vill väl något hiss. hiss. Någon hiss. Uh, jag, den här veckan då, mm. uh, har jag faktiskt upptäckt ASMR. Oh. Och nu vet inte jag vad det är en förkortning på om jag ska vara helt ärlig. Vet du det? Uh, audio, motion, ja, uh. Nej, audio, sound, motion, recording. Nej, jag vet inte. Vi kan, vi kan absolut länka det i, i beskrivningen av det här poddavsnittet. Så att ni kan... Om ni inte vet, mot min förmoda... Alltså, många vet ju om vad det är. Så, men vissa vet ju faktiskt inte. Då kan jag eh, länka det. Men jag vill höra, Maria, din berättelse. Varför... Vad fastnar du för med ASMR? Eh, ja, alltså... Jag tycker det är skitroligt att så gå in på Youtube och bara klicka på en massa kli klipp liksom och sen hamnar man på oh, Youtube igen. Ja, ja, precis. Eh, och så det här såg jag faktiskt på, på Facebook. Det är en video som har florerat med en tjej som äter saltgurka och så jo. spelar hon in det här. Nej. Alltså, det är ja, så jag gick in på det då, på hennes konto och lyssna och jag jag gillade ljudet. Jag den tycker om crisp, det. Ja, nästan. precis och det är liksom crunchy typ. Ja. Eh, och så klickar jag vidare lite då så har jag hört folk som äter så här honung ah, ho, typ. eller honikamb typ eller honi bise alltså sån här mm. vaxplatta med sån här ah. hål i ja alltså jag tycker det åh ja, jag älskar det eh, men inte bara just de här ljuden alltså att folk gör ljud och så i mikrofonen då utan mm. Eh, det finns ju typ ASMR för ögonen eller vad man ska mm. säga. Eh, och då har jag kommit in på det här med tvål och att folk har <laughs> Så alltså, det låter som en sjuk fetisch där. Ja, ah, jag vet, men det är ju, ju så här din kille bara skär lite tvål på dig sen, Ja, alltså. nej men det är ju så ah, bara, roligt. Fattar. Ah, ja. han men Jonathan, äh. <laughs> Jag har ah, lite fel där. Jag ah, tror vi tar om bara. det. Vi tar bort det här. <laughs> <laughs> Jonathan, ja. Jonathan. Eh, Nej, men eh, det här med tvålen, alla mm. fall då. Eh, att folk liksom skär i tvålar. Symmetriskt. Alltså, ja, precis. Jag vet inte hur jag ska beskriva det för dem som inte har sett, det, utan du får helt enkelt länka ett, eh, en, en, ett klipp på det här Ja, liksom. Absolut. Det... Men det här har jag gått igång på så jävla mycket nu då så att jag har ju liksom köpt... Nura! Typ, ja, ja, Nura! <går> Där kom boråsaren fram. Eh, nej, men så jag har ju köpt typ såhär 10 tvålar som jag ja. har suttit och skurit i hemma då. Och då sitter jag liksom i soffan med min sambo vi har börjat kolla på Vikings nu. Så vi sitter och nej. kollar på Vikings och så har jag så här en liten Stresstvålen typ. ja, precis. Men då har jag liksom en liten soptunna mellan benen och så sitter jag och kuttar tvålen och det är så här ja men det är så skönt men det är att jättebra att man hittar ett sätt att slappna av. Ja, och det känns som att det är helt normalt. <laughs> jag tror inte det. <laughs> Nej, men tänker mig när man känns sitter här till och äter chips som kollar på biken och bara kuttar en tål. Ja. Och det är så ah. roligt för min sambo sitter typ och käkar chips och så här. Och där sitter jag med en soptunna mellan benen och bara skär i tvål. Nej, men, det... men är de mjuka tvålarna? Ja, alltså det är ju det här då som är problemet. Det eh. finns olika konsistenser I, hel, i, i, i, hel, eller, vet du, i helt universum där. Precis. Så det är ju därför jag köpt så många Vetenskap tvålar. Tålar. Ja. ja, men det är det. För att vissa tvålar är krämiga och de går liksom inte att skära i. Och sen finns det de tvålarna som bara faller sönder när man trycker ner kniven i dem. Så jag har liksom varit verkligen en... tvåljungel Ja, att hitta rätt tvål. Jag tror att jag Det där hittat. avsnittet ska heta, att hitta rätt tvål. Ja. <laughs> en guide med Maria <laughs> är nej, men superbra. alltså, Nej men det är faktiskt jätteroligt. Och det, jag tror bara jag är inne i en period nu. Sen kommer jag hitta någonting annat. Men mm. ja... Gå in och kolla Absolut. om ni undrar vad ja. det är för att det är så tillfredsställande. Ja, verkligen. jag förstår dig. Det finns så mycket inom ASMR. Precis. Jag, om jag, jag brukar ju vara med på veckans hiss Det är bara för jag älskar att klaga. Ja. <laughs> jag älskar dissen. Nej, det jag, jag är ju sån här sun Word wordfeud kämpe. Jag är ju inlett en så kallad wordfeud-karriär. Mm. Jag är självutnämnd expert. Jag är striker ord på mellan 68 och 2 poäng eller 268 poäng och jag tycker jag faktiskt är rätt okej okay, faktiskt. Jag har ingen koll på det här med Word Field. Är, att... är alfabet fast på mobilen. Ja, jag vet Många vad det är vet men vad... jag vet inte hur det funkar. Nej, men du kan få typ så trippel trippelpoäng för om du, hit, äh, om du tar rätt bokstav på rätt platta. och så. Mm. Det är väldigt simpelt att lära sig och något jag verkligen rekommenderar för Janne mm. äh, men då känner jag så här, då tycker jag, äh, det är lite tråkigt att varför de inte har så här revolutionerande och kreativa ord. Jag har försökt, alltså jag har försökt gång på gång. Ibland kanske någon stavar till. Vi säger att någon har lagt ett ord. Jag spelar mycket med farmor, hon är grym. <laughs> uh, vi säger att någon har lagt eh, ordet eh, eh, mjölk. Och då kanske jag hittar. Då finns det plats framför att lägga någonting typ. Då har inte jag bröstmjölk, då hittar jag ordet mansmjölk. <laughs> vi jag har gjort en liten lista med alla ord som jag känner. Varför wordfeard? Varför ligger ni inte in dem här? Eller har dem? Turgrek. Mysmannen. Lamaön. Mjukgolvet. Brödspadet. Likbåge. Ja, mansmjölk då. Hästsoffan. Och kantareller utan A. Så kantareller. Ja. Men alltså det här har jag fått så mycket poäng för. Om men, jag typ 70 poäng. Om jag har kunnat träffa den. Men finns det liksom några synonymer till de här orden? Eller kan du beskriva... Eh, man. Nej, nej, nej. Jag kan, alltså jag kan ta ett ord och beskriva. Eh, mysmannen, ja. det säger sig självt. Alltså ja. Allt man lägger mannen på blir laskigt. Har du tänkt på det? Ja, faktiskt. Typ glasmannen. Mm. Det blir som en skräckfilm. Ja. Eller så är, ja, hästsoffa. Ja, men du vet, hästen ligger där och i en soffa. Liksom. <laughs> Eller typ brödspad. Jag tänker på sån doppgrytan på hjulen. Ja. Det är ju spad och det är bröd ja. i. Ja. Och likbåge. Ja men alltså ett lik ligger i en båge. Okej, okay. Ja men det är så väldigt vanligt. Men alltså, eller tur grek. Man kan vara grek om man kan ha tur. Ja. Varför ska det inte finnas ord? För det, liksom? ja, ja. det finns ju Eureka och det är typ agarit liksom. Ja, precis. Det är på grek eller latin, jag vet inte. Lamaön, det finns öar med, med bara lamor liksom. Ja, jag tyckte att du sa lamaön. Alltså, <laughs> alltså en, en fågel och, och jag försökte liksom så här tänkte att det var något fantasiväsen du hade kommit på men då förstår nej, jag. Men nej. Nej. <laughs> alltså det känner jag också så här basicord som så här, cirka, med mera, etc. Alltså finns inte bara så här, utvalda typ som CV ja. vilket är också en förkortning SVT fanns inte Rio Tea Anna bara alltså bara vissa namn finns men bara om de syftar på så här, adjektiv eller substantiv ja. som eh, lenan eller sten typ. Ja. Ja, men då det är jävligt dåligt alltså. <här> det är så jävla, det, <här> ja. <Mismannen, jag> <här> det är kränkande. Mysmannen, jag var ha Det var så mycket poäng. Men hur som helst, då måste jag lägga till veckans hiss som jag faktiskt kom på när jag skrev det här. Och det är Ajfors ordlista. Jag blev chockad när jag upptänkte att samtliga av de här orden Finns i deras vokabular. <laughs> vad då Ja, Jag men typ så ett likbåge, ja. eh, brödspadet, mjukgolvet. <laughs> man bara ärligt. Och så finns det roliga, det upptäcker så här, så jävla roligt. Det är bara en liten parentes. Att iPhone alltså finns som ord, men det blir felstavat om man skriver med ett litet i. Mm. Och du känner jag så här, vad tänkte Apple där? Så här, Alltså <laughs> Hmm, vi lägger in ordet mansmjölk för det är, det är väldigt relevant och användbart. Men fan, vi skippar väl iPhone med grabbar, du vet. Man bara var då, så skippar iPhone med stort i, eller litet i i början. Alltså det blir felstavat, men lägger man till ett stort i så blir det rätt. Alltså är inte det ja. toppen av ja. högmod? Alltså, samma sak, ordet basic finns. Med små bokstäver Eller med, med stort B. Ja. Det finns ju bara basic som bara. Alltså. Ja, även då. När jag antecknar wordfeud-karriär Ett lysande ord, det mm. finns mm. Ordet mm. influencer finns karriär, Finns? Nej. Allt finns Men fan, det gör för fan inte Wordfeud-karriär Och jag känner mig kränkt för att det är en väldigt prestigefylld titel. Ja, men verkligen. Alltså, karriärtiteln. Du låter så seriöst. Ja, oh, men verkligen. Ja, men jo. Men <här> man, ja. man kan ju ha en karriär inom jo. allt möjligt. tiden. Ja. Så att. <här> Influencer bara, det är ett så här, eh, intressant exempel på karriär. Men, Precis. Ja, och då är jag djupt kränkt Så det blir det, alltså... Ja, jag funderar på en stämning nu då. Ja. <här> <här> ja. men absolut. Men då har vi kört lite brain force. Veckans hiss och diss och sådär. Um, nu... Så kommer vi trilla in på veckans ämne. Mm -hmm. Det är maktstrukturer inom arbete, retorik, härska, tekniker och inflytande. Det här är ett ämne som både jag och Maria har väldigt, väldigt mycket erfarenhet av har vi märkt. Eh, vi båda har varit med om dåliga eh, arbetsförhållanden och sjuka arbetsmiljöer. Eh, de flesta arbetsplatser faktiskt enligt mig. Och jag känner så här... Vi pratade om tvålar innan. Känner du att du någon gång haft en chef som är hal som en tvål? <laughs> som är hal som en tvål? <laughs> som dina men, tvålar. <laughs> eh, men gud. Mm. Ja, men det har jag väl ändå haft. Eller mm. Kanske inte riktigt hal som en tvål, men lite men, som vänder kappan efter vinden. <laughs> eller som, eh, man, eller jo, som man inte får ett fast grepp. Som att mm. man bara tappar två hela tiden. Ja, alltså vi är ju väldigt unga. Vi är dessutom tjejer. Vi har två, alltså vi prickar in två punkter på underlägsenhet. Mm, och därför måste vi stå upp ännu mer. På möten måste vi visa, alltså auktoritet mm. och bullfitta, liksom. För, <laughs> för att visa, liksom. Jag gillar inte att säga bals. Men för de är väldigt. Week, liksom. uh, uh. Uh, Men en bullfitta är fan med hård. <laughs> ja, verkligen. Och vi är hårda, men vi måste visa framfötterna mer än killar. Killar får makt gratis av ålder eller att de har en dasa och de tjänar mm. mer. Mm. Så att vi måste visa det här. Uh, men vad skulle du säga? Vad utmärker liksom, en bra chef för dig? Ja, men en bra chef är ju en chef som ser till sina anställda hur mm. de mår på arbetsplatsen. Mm. Uh, hur, hur de arbetar bra ja, eh, och vad de kräver för att kunna göra ett mm. bra jobb. Är det någonting som behöver förbättras? Är det någonting vi behöver ändra på? Är det någonting som inte fungerar? Mm. Eh, det, det är framförallt sånt som utmärker en bra chef och att chefen även lägger sin energi på mm. de här sakerna och lägger sin energi på personalen. Eh, exempelvis har ett möte en gång i månaden för att följa upp just precis. då. Precis, uppföljning är ju man kan inte utelämna allt i sina ansvar Eller anställa med det Nej precis det går Så, inte absolut. Men skulle du kunna tänka dig själv att vara chef? Ja det skulle jag kunna mm, Du känns som en chefsperson faktiskt. Ja <laughs> eh, Sen läste jag en väldigt intressant fakta om att eh, Kvinnor som blir chefer är oftast För det första ett ridtjejer Det är inte du va? Nej det Nej. Jag är inte Nej men för det andra två De är äldst i siskonskaran det är inte Och heller. har bröder det har jag inte. Nej, du prickar inte in dem, men du har ändå fått en riktig bullfika som jag. Du bjuder på din bullfika. Ja, precis. precis. Uh, bullfika, uh, du fattar vad jag menar. Ja, ja, ja. Men, men absolut, Men vad är en dålig chef då? Uh, en dålig chef är en chef som uh, aldrig visar sig. En chef mm. som inte lyssnar. Uh, en chef som lämpar över ansvar på... Eh, en ansvarig exempelvis på arbetsplatsen mm. som bara lämpar över allt ansvar på, på denna då och inte följer upp. En väldigt en, händigt drag hos många chefer. Mm, faktiskt, verkligen, tyvärr. verkligen. Och det är ju ofta entreprenörer mm. som visar sig vara som här då. Precis, att man har bra idéer men man kan inte genomföra dem själv. Nej, eller att man har bra idéer och att man är med och startar upp någonting och sen vill man bara släppa det och gå vidare. Alltså det är så tröttsamt känner jag. Alltså jättetråkigt, verkligen. Precis. Men för när du satt där och beskrev en dålig chef. Och det är början liksom så här, med Hal som ett tvål. Mm. Så kommer jag verkligen att tänka på min gamla chef. På, jag jobbar på en ganska stor Ica-butik i Borås. Mm. Mm. Jag har ingenting osagt eller emot den här chefen. Han mm. är så trevlig. Jättetrevlig chef. Verkligen bra människa. Mm. Men han ska inte leda för han kan inte leda. Mm. Han undviker den. Han har aldrig möten. Han möter inte blickar. Han springer från sin anställda. Okay. Han är den där konstiga tider om man väl är där. Annars är han inte där alls. Han satsar på fel grejer. Han tyckte att vi skulle ha e-handel. Det, alltså det är ju det dummaste draget mm. ever. För att det kostade så mycket. Folk från typ bollebygd och Eh, Dannerid, Eller vad det nu heter Danderid. Danneryd dan -dan Det ligger är, är i Stockholm Men Danneryd Men Danneryd <här> ja. uh, Whatever Eller va? Det som ligger utanför Dagsjöfors typ Ja uh, uh, uh. Men vi säger Dagsjöfors För enkelhetens uh, Och samma kväll Inom en radie På typ två timmar Ska vi köra fyra mil Mellan de här Och butiken emellan Och med matvaror Med folk som handlar Typ så här har tur på lite ägg ja. till frukost. Och, och så är det gratis utkörning. Ja. Och du tjänar typ 45 kronor. Mm, mm. Och då kände jag så här. Han är så dum. Mm. Förlåt, förlåt mig chefen. Men alltså på mindre beställningar också då? Ja. Jag, jag, nu rätta mig om jag fel. Jag kanske gör världens fel nu. Men jag tror jag för mig att det var för mindre beställningar. Och de här mm. människorna kommer ju aldrig att handla i våra butik. Alltså vi, må, vi, må, vi kan ju inte konkurrera med de större butikerna. Vi Nej. får konkurrera med de som jobbar eller som är i samma storlek som oss. Alltså, vi konkurrerar med större sittebutik mm. eh, eller ICA-butik, och då kände jag så här någonstans att vi får ju satsa på det vi är bra på. Vad är vi bra på? Jo, vi är personliga, vi är nyna, öppna, och liksom kunderna rätt. Det har, de har inte den större sittebutiken. det har inte de. Och där måste de jobba, annars kommer det konkursa. Men han var så, han var ingen ledare helt enkelt. Så mm. det är en dålig chef för mig, mm, att mm. ingen ledare, eh, kan inte Alltså är oprofessionell och kan inte se till varje individs behov. De ser en grupp, inte en individ. Precis. Eh, och sen även att man, man, man är ja, men så här, alltså slentrian, allt mm. rinner av Man lyssnar inte, man har ingen medkänsla. Man ser inte man ser siffror i företaget, man ser mm. inte anställda. Mm. Och eh, jag har en väldigt bra eh, exempel på en ännu värre chef som var just de här dåliga egenskaperna plus lite till. Egentligen var det så att jag började jobba på Hemtex. Jag tänker faktiskt gå ut med företaget för jag tycker att de är förjävliga. Hon betedde sig för jävligt mot mig i den chefen här i Borås. Och tråkigt om hon lyssnar på det här. Hoppas att de lyssnar och förstår att så hon kan inte göra så här. Och jag hon har faktiskt bråkat med fel brud. Tyvärr men jag blir anställd, klicka skit bra med chefen alltså jättebra um, det går jättebra, alltså hon, jag, hon valde mig av 250 personer mm. och då måste det ha varit något hon fastnat för hos mig, ja, men det vet jag inte vad det var men jag bryr mig inte i dagens läge det som händer då, det som utspelar sig är att jag blir dumpad över min kille dagen innan jag ska till Hemtex första dagen, eller så här. Jag mår jättedåligt. Jag kan inte dölja känslor tyvärr. Det är en bra egenskap tycker jag hos mig. Men hon märker det här. Jag är inte så att jag står och gråter. Nej. Men jag är trött. För jag mm. har inte sovit något. Hon frågar vad det jag, jag förklarar. Hon önskar mig lycka till. Eh, inget mer med det. Sen frågar jag henne. Kan jag gå en timme tidigare? Hon var absolut. Det är inga problem. För jag, jag ser att du inte kan ta in mer nu. Och vi har ändå ingenting kvar att göra. Mm. Absolut. Jag går ifrån där. med en bra känsla med arbetet. Kommer dit på tisdagen. Hon är där. För på jobbet jobb, jobbar jag med en kollega. Hon älskar mig, verkligen. Mm, mm. Uh, hon är där. Um, jag kommer inte en, inte två, utan tre minuter sent. Och jag tycker absolut att det kan jag ha en känsla för. För man kommer inte sent andra dagen. Bara det känns bara oseriöst från mm. mig som anställd. Men hon ger mig en utskällning. Absolut, det kan jag ta. Men jag försökte förklara att det är en buss som har stannat uppe på Kungsleden på grund av en olycka eller ja. eh, Den är en kvart sen. Jag kan inte hjälpa att Nej. det har hänt en olycka där uppe. Eh, jag tog en buss som var en kvart för tidigt. Jag skulle ha kommit 20 minuter för tidigt i så fall. Ja. Eh, kanske heller det. Men jag kände någonstans att det inte är inte okej. Okay. Eh, och absolut... Hade inte det hänt så hade du ju varit i tid Ja jag menar ja. det Hon kunde inte ha överseende och Det, det, hon, det var grundläggande problemet Men hon, hon hade inget överseende Sen så kollar hon på mina kläder Då har jag fel kläder på mig Då har jag en svart anspråkslös tröja på mig Och ett par regnskor alltså re, regnskor, <går> regnstövlar ja. Gummistövlar ja. Eh, Det är fel, eh, det regnar ute Jag tycker att det är jättebra val av skor tycker, alltså, ja. ja det tycker ja. jag men det står jag för. Men då tycker hon att man ska inte se ut så på hennes arbetsplats. Och det finns ingen klärdpolicy. Hon har inte uppmärksammat någon... Nej, det var precis det Nä? jag tänkte fråga om det Självligt fanns det. Ja. Hon kollar på min tröja. Det är fel tröja. Jag ska ha en hemtexkorta. Den sista hon har som är för liten så att det spänner över ryggen och bröstet. Men den ska gå runt i för att det ska stå hemtex på min rygg. Hmm. Men och då, hade du fått någon hemtext tröja av dem första. Nej, dagen? inte tröja, bara skjorta som var för liten. var den sista de hade. Ah, okay. för de gjorde de laget. Ah. Men skitsamma, eh, det är alla sen så. Så står du och visar något på datorn. Och då lutar jag mig lite så här till vänster om henne. Och då lutar jag på disken med armen. Alltså som att man typ hänger. Det nu ju lutar så... sig i väg om ni undrar vad det ja, försvann. Ja, precis. Här. Här. Du så här, teckent, Eller vad heter det? Sintolkning. Ja, precis. <laughs> det är en podd. Ja. ja. Nu skrattar Maria och böjer sig bakåt. Nu får hon en smilgrop. Ja. Jättegulligt. Nej, men då står jag och hänger lite så här. Och då är det fel. Skäller, jag, eller skäller hon ut mig efter noter för att jag står och hänger och att jag är på scen förstår du, och ja. kunderna ser mitt ohövliga sätt att vara på, men det var ju för fan ingen kund där och jag gjorde det enbart för att se ja, hon gjorde på färgen, men jag är inte 95 jag kan inte stå på tå bakom Nej. henne och bara det kände jag, det är sjukt en liten kund eller en besökare, hon köpte aldrig något och sin mamma kommer in och ger mig en teckning på en kanin Mm. Som hon har målat. Så så Barnens dag i mm -hmm. Jag tackar och tar emot. Lägger den på disken. Tänker att jag kanske kan uppmuntra min chef. Nej. Vet du vad jag gör? Först, hon ser, eller först hon, gör hon ser den. Nej hon river den i två bitar och slänger den. Hon sl nej. säger så här. Du ska fan sluta måla på arbetstid. Jag bara jag har inte gjort det. Hon bara du jag vet människor som du fungerar. <håg> nej men gud. Man bara ärligt talat. Är du sjuk i huvudet eller? Men sa du inte till henne då? Att du hade fått den teckningen av en eh, Jag sa jag bara. Alltså, nej vet du vad? Jo, jag sa jag bara. Jag tror jag sa det. Jag, inte, det kan jag faktiskt inte stärka helt och hållet. Men hon sa liksom, jag vet hur människor som du fungerar. Liksom. Mm. Jag men. jag har fått någon. Hon bara, nej. Men hur som helst, det jag känner så här efter här. För hon kommer upp och säger, du jag anställer i tre dagar, sen får du sparken. Och jag blir jätteledsen för att jag har alltid blivit superomtyckt på mina arbetsplatser. Mm. Aldrig mm. varit några problem. Har bara bra referenser. Mm. Ever. Jag har alltid varit väldigt arbetsmotiverad. Jag fick aldrig chans att visa det. Utan hon bara pissade på mig totalt. Mm. Och jag tror att hon hade grundläggande problem med mig som person. Mm. Att hon, hon kände att jag tog för mycket plats. Och hon var chef och maktgalen. Och då skriver jag en lapp till henne. Jag säger så här. Du frågar mig på intervjun. Eh, som jag hade för några veckor sedan var en bra chef Du är inget av detta. Jag sa, en bra chef är en chef som är professionell i sin framtoning men ändå personlig och eh, medledsam. Du har inte visat på någon av de här egenskaperna. Och eh, jag tycker faktiskt att du ska börja göra det ifall du vill vara kvar som chef här. Mm. Du ska få sota för det här typ. I princip så. Mm. Det blir lite hotfullt. <laughs> men jag skrev inte att du ska få sota för det. Nej. Men jag skrev det. Sen vill hon att jag mejlar bankuppgifterna. Och då passar jag på att eh, säga mitt när jag har lugnat ner mig. Jag var väldigt, väldigt elak. Mm. Eh, och jag var inte smart. Men jag ville inte vara smart. För jag ville kasta skit, så mycket skit jag någonsin kunde på henne. Mm. Och jag ville att hon ska läsa det. Så jag ber den, bad henne att läsa den lappen om och med och inse sin egen del. Och att ingen är perfekt, att man kan komma sent, att man kan må dåligt. Hon bad mig att sakrapp och skärpa mig när jag mådde dåligt av det här med uppbrottet. Hon visste varför. Mm. Vem gör så? Vem är så kall? Alltså, jag skrev det, jag bara du är en så fruktansvärt känslomässigt inkompetent och handikappad chef. Och du har noll, alltså noll du borde verkligen inte få vara chef. Mm, mm. Det tycker inte jag. Så det svarar hon så här, trevligt trevligt. Ah, vi hade inte samsyn på arbete. Jag bara, nej verkligen inte. Hon jag önskar att jag har tydligare klargjort vilka regler var vi på Hemtex. Jag bara, vilka regler? Du hade inte ens ett anställningsavtal med mig. Bara det säger ju någonting mm. om henne. Precis. Alltså, hon hade ju planerat det här, hon ville inte ha mig. Hon vill inte ha mig där. Nej. Hon vill ha någon annan. Ja. Hon delar hennes eh, systerdotter som vill eh, ha jobb eller någonting. Frågan är ju bara varför hon anställde dig från första början. Nej, hon tyckte jag var driven. Och jag fick inte ens chans. Hon, hon dömde mig på några timmar. Tre timmar fick hon chans mm. att döma mig. Och absolut, det kan man göra. Man dömer och får intryck och hela tiden. Men att inte visa, alltså, ge mig space att visa vem jag är. Ja, precis. Det tycker inte jag är schysst. Nej. Så jag sa fuck you till henne sa att jag har gått till ledningen med det här. De tycker du är sjuk i huvudet. Eh, du kommer få skit. Mm. Jag fick inte ens min lön igår. Jag alltså. fick inte min lön igår. Va? Ja, så var det. Helt sinnessjukt. Så jag ringde till ledningen och jag fick prata med en kvinna där som verkligen förstod mig. Hon bara, jag ska absolut mejla. Jag bara, vad bra. Eh, då tänker du på eh, du, vad du har sagt till mig. Och så tänker jag på vad jag har sagt. Och jag kommer gå till bete eh, om inte jag får min lön senast imorgon. Mm. Ba, nej, vi, vi, vi, vi, vi ska fixa det. Här. Ja. de vill ju till alla pris undvika publicitet ja, jag har gått till BT ändå men de har inte svarat för de, jag tror att de har, kommit, har inte kommit i kontakt med ledningen på ja. det här sättet och inte med <coughs> min chef då, men för detta chef så det var en sjuk berättelse, vad tycker du rent spontant var det mitt fel, alltså för jag gjorde en Instagram-undersökning jag älskar mm. frågor, du älskar ja, också ja, ja. det pratade om innan. <laughs> men och det var faktiskt några som tyckte att jag förtjänar det här. Det var en kille som bara, nej alltså du har ju jättebra anledningar till att sparka dig så varför inte? Jag bara, fuck Nej, alltså rent spontant så tycker jag att hon har gjort fel. Och det känns ju som att det är någonting personligt eller att hon har tålamod eller vad man ska säga. Precis. Jag tänker väl att, vad ska man säga? Du kom ju för sent, mm. men det var ju på grund av en olycka och det är ja. ingenting som du kan påverka. Det är... liksom. en annan sak om jag försover mig. Liksom. Det är ju ja, mig precis, det handlar om då. Precis. Mm. Eh, sen kan jag väl tycka, som jag svarade på din enkät, mm. eh, eh, att det är viktigt hur man väljer att formulera mm. sig. Det beror ju givetvis på vilket utfall du vill att det ska få, mm. men det är väldigt viktigt av... hur man väljer att eh, formulera sig och vad man väljer ja. att säga då. Eh, där hade jag kanske gjort annorlunda. Men Aa. jag tycker överlag att eh, efter tre dagar och du säger bara att <hör> första dagen så hade din pojkvän gjort slut och då är det klart att man är Aa. nere. Men du gjorde ändå ditt jobb liksom. Eh, och sen kommer du tre minuter för sent på grund av en olycka. Mm. Men utöver det så, så som jag har förstått har du inte utfört arbetsuppgifterna på ett dåligt sätt. Eller du har mm. inte, du Nej, det skulle jag inte tycka. Det sa hon eller något om. Nej, precis. Liksom så att där kan jag absolut tro att det handlar om en personlig inställning mm. Äh. Sen vet jag Maria, vi tycker ju olika där Alltså mitt mål var ju inte att vara smart Mitt mål var att kränka mm, henne mm. Och jag fattar ju, det är bra att du reagerar Jag gillar ju ärlighet att man, man ger en, en ny bild av det ja, Det gjorde du Och det är fint Och jag är, inget, jag är inte sur för det Nej. Men jag är sur på de killarna Det var bara killar som tyckte att jag skulle bli Så är Sådana som alltid haft problem med mig ja, De ja. ska rösta De är alltid arga ja. Och alltid, alltså ska vara sura och bara allmänt dryga. Och jag är inte. Alltså, det är obefogad skit. Alltså, jag kan ta konstruktiv kritik som du gav mig. Men mm. att när jag får obefogad skit, då är det då är jag elak. Precis. Då, då ger de samma skit tillbaka. Då skulle mm. jag. Fy fan, vilken fruktansvärd chef du har varit. Alltså, jag önskar att. Du aldrig blir chef. Mm. Fuck off och dra åt helvete. Mm. Och det var inte o, alltså helt omotiverat utan han har skrivit en text om varför jag skulle få sparken. Ja, och det är ju att inte backa sina medmänniskor ja. om något. Så ja. jag, jag definierar inte han som Men det är ju en ex, mitt ex kompis mm. och den andra var <laughs> så här ex klasskamrat. Ja. Som alltid har haft något emot mig känns som. Men, eller han har varit kär i mig. Mm. Och det <laughs> finns en sak inom psykologin som heter reaktionsbildning. Man vänder en känsla till det motsatta för att Precis. slippa ångest. Ja. Kärlek blir till hat. Hat blir till kärlek. Precis. Det är en väldigt skil linje där. Ja. Det har jag verkligen märkt. Okej, okay, men om vi går in lite på det här med själva, alltså själva arbetet i sig, arbetsklimatet. Har du någon gång upplevt alltså en, ett arbetsmiljöproblem, en sjukchef som kräver för mycket eller dåligt, alltså allmänt dåligt arbetsklimat? Ja, det har jag upplevt. Mm -hmm. Spännande, spännande. <laughs> ja, precis. Tråkigt, men... Ja, nej, men jag, har jobbat på, jag har faktiskt jobbat ganska mycket sen jag slutade gymnasiet. på. Det låter kanske inte bra, men på nej. många olika ställen. Ja, Äm... men man får ju testa själv. Vill du, vill du så får du ange namn. För jag känner att det är bra att kunna ge dem ett finger lite. Om ja. de har varit dåliga ja. arbetsgivare. Ja. Jag kommer nog... Inte namnge den här i alla fall men jag jobbade eh, på en restaurang då mm. eh, och han var egen egenföretagare, den här chefen. Mm. Eh, och när jag kom in där så var väl jag lite som räddaren i nöden att Oj. han kunde få ta ledigt. Nej, och ja. inte behövde jobba då hela dagarna, sju dagar i veckan. Ja, oh, gud. Eh, så att jag märkte ju efter en lång tid att han inte mådde bra. Mm. Eh, att han hade nog behövt vara ledig under en längre period. Mm. För han hade drivit den här restaurangen ensam då. Under ganska lång tid. Och då har han jobbat varje dag alltså. Eh, säkert 15 timmar om dagen. Hur många år då? Eh, han hade ägt restaurangen i ett år. Men mm. han hade jobbat på restaurangen i 15 år. Okej. Okay. Eh, så att han hade ju tagit över restaurangen då. Eh, och... Eh, då märkte jag i alla fall efter en tid att eh, han hade nog jobbat lite för mycket. Mm, och det precis. påverkade mig för att han ville nästan aldrig jobba till slut och då fick jag jobba hela tiden. Men det är ju inte ditt ansvar. Du är nej, anställd. Du, är inte, du har ingen skyldighet. Nej, du kan precis. tacka nej. Du ska gå hem när du slutar. Ja, Eh, men sen vet jag att man, man kanske vill visa framför det Ja, nu. jag ställde upp jättemycket. Sen mm. är jag sån som person. Jag har väldigt, väldigt hög arbetsmoral. Mm. Eh, jag ställer gärna upp. Jag jobbar väldigt mycket. Jag tycker att det lönar sig. Och jag tycker att jag tjänar på det. Eh, ja, absolut. Men jag har nog kommit till en punkt i livet där jag har insett att jobba för mycket är... Eh, Liksom inte Nej. någonting som lönar sig i längden. Nej, det lönar sig pengamässigt. Men socialt och liksom psykiskt. Ja, för hälsan. funkar inte. Alltså, Nej, precis. Jag vill inte vara den som jobbar 12 timmar om dagen. Nej, jag precis. Jag vill inte. Jag vill inte ha en sjuk chef. Nej. Jag står upp för mig själv. Men alltså, om den här chefen nu. Alltså, du, hur länge jobbar du där? Jag var nog där i ett halvår bara. Ja, men det säger ju sig självt. Liksom, alltså. Man pallar inte med. Nej. Men vad skulle du säga? Liksom att, alltså, gjorde du något åt saken? Lät du det bara gå? Alltså jag eller nej? Vad var det som hände? Eh, nej men det som hände var att jag fick nog helt enkelt. Mm, precis. Eh, och gästerna märkte jag av att att det var dålig stämning bakom kulisserna. Eh, jag tog ju tag i problemet och tog upp det med min chef. Och vi pratade om det. Men mm. det blev bara dålig stämning. Och vi hade en jättebra relation till varandra. Det ska jag inte säga. Och han lärde mig jättemycket. Mm. Eh, men sista veckan var inget bra. Nej. Eh, och jag kände bara att vi har... För det första är vi från olika kulturer mm. eh, och, och för det andra så har vi olika syn på arbete. Ja, för honom var arbete att Jobba hela tiden och att jämt och ständigt eh, se till sitt arbete och, och, och värdera det hö högre än någonting annat. Och han precis. förstod inte riktigt att det är inte så för mig och det är inte så för många svenskar heller. Vi vill jobba våra åtta timmar och sen vill vi gå hem och vara lediga och sen precis. vill vi ha våra helger. Ja det är därför man väljer att jobba istället för att plugga tror precis, jag. Är. Precis, precis. Mm. Eh, nej men så att eh, jag tog upp det. Kände inte riktigt att vi kom någonstans i det. Så att jag valde sen att säga upp mig. För att ja. jag fick en annan tjänst helt enkelt. Det är jätte. Då visar du verkligen. Du tar ingen skit. Du förklarar. Du, det är inte så att du är illojal mot honom. Och går bakom Nej, mig, Utan precis. du visar vad du tycker. Kanske till skillnad från många andra. Mm. Sen, ja absolut. Det är ju verkligen sjukt. Alltså jättetråkigt. Att mm, många mm. unga hamnar i den här fällan. För att ja. man behöver pengarna. Ja. Uh, Jättehämskt att man det... blir härskad över uh, och så på det sättet. Precis. Men uh, vad ska du säga? Vad är ditt bästa och sämsta jobb du har haft? Uh, mitt bästa jobb är som personlig assistent. Mm. Uh, Kul! Har kär... du det nu? Uh, nej, just Nä? nu har jag inte det. Mm. Jag har sökt ett jobb. Jag mm. ta svar. <laughs> och ja. vilket, vilket område? Uh, uh, men det är ju assistans. Då. Uh, uh. Det är din grej. Liksom, uh, precis bara... uh, men det Du jobbar där... med människor och inte kunder. Mm. Ja, men precis. Och det är där jag har trivts bäst. Då. Så att, eh, det var mitt bästa jobb, bästa arbetsmiljön. Eh, Funkade jättebra ihop med den här personen som jag hjälpte i vardagen. Eh, så det var absolut bästa stället som jag har varit på. Och jag har trivts bäst. Sen hade jag inte bästa chefen där. Eh, utan, eh, ja, det var just <här> arbetsmiljön. Men precis. Men, men fint. Men, men eh, bästa, sämsta... Eh, och sämsta då är det det är som det som första du nämnde eller då? Det? Nej faktiskt inte, det sämsta är det jag har sagt upp mig från nu Jag har nog aldrig mm. varit på en värre arbetsplats Var det från det stället jag eh, vi, Jag träffade dig på ett fik och så hade du en logga på ryggen Var det från det stället? Precis <laughs> ah, det, Vi kan ju säga kort och gott att det är ett Hamburg istället ja. mm. eh. Sen om det är gatukök eller restaurang, det behöver vi inte namnas Nej precis Men absolut, men, men vad, vad var fel där? Eh, nej men jag tog över som ansvarig över restaurangen eh, Skojar du? Nej Jag eh, ansvarade över restaurangen, över personalen mm. Sen hade inte jag något ansvar inne i köket Men jag nej. hade ett överliggande personalansvar då Eh, funkar jättebra till en början jag tyckte det var mm. roligt. jag är mm. väldigt driven och kreativ jag hade mycket nya idéer jag tog hand om det jag skulle göra jag gjorde det jag skulle göra men jag fick ingen genomgång jag fick ingen grundlig genomgång mm. på man behöver ju administrera alltså administrationsutbildningar och sånt. Och jag eh, var väldigt tydlig med det också att jag har aldrig jobbat administrativt mm. eh, som restaurangchef där kommer lite göteborgskan fram ja, men <laughs> administrativt <laughs> ja. Nej men jag har, jag har aldrig jag jobbat med det innan och det var jag väldigt tydlig med men jag mm, fick ingen då. genomgång ingen grundlig genomgång så jag fick lära jag kan ju mig bara allting kasta själv in Nej, men precis det är ju jävligt eh, oh, så till slut. slut så kände jag att eh, mm. ja, men jag fick inte och jag fick inte någon information och det blev eh, det var hela tiden, mm. han var, de var väldigt otrevliga mot mig mm. och det var liksom alltid, jag fick mm. skit, det är ett sånt där jobb du vet, du får skit uppifrån och du får skit mm. nerifrån. Slicka det är ett, upp och sparka ner ja, ja det spelar liksom ingen roll hur du vänder och vrider på sakerna utan Nej. alltid är det någon som inte är nöjd och så får du skit Absolut. för det. Och jag kände så bara så? att så mycket som jag jobbade där mm. och så stort ansvar som jag hade och att jag gick dit med en känsla av att jag inte mådde bra varje gång. och Jag fick ont i magen och jag fick ont i magen varje gång jag såg min chefs namn på, på skärmen. Men eh, och då känner jag att då... Men, känner du att du hade någon egen del i det här? Eller var det bara deras fel? Eh, nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag kan inte säga att jag tycker mm. att jag hade det. Utan, du var ju ärlig. Ja, alltså jag blev bara väldigt inkastad mm. och jag... Var ärlig om att jag inte hade någon erfarenhet av det administrativa sen tidigare. Precis. Sen var det väldigt uppenbart att de inte var helt nöjda, men jag fick ingen feedback. Jag fick ingen kritik, jag fick, fick inga chanser att göra, förbättra mm. mig på några punkter för det var ingen som sa vad det var som var fel Nej då kan man heller inte klaga känner jag Nej men precis, mm. så att då valde jag själv då att säga upp mig för att jag mådde inte bra där mm. och då kände jag att eh, Nej, ska du, skulle jag tänka på du, du ska prioritera din hälsa, skit ja, om precis. det går dåligt för dem, för det är ju ett tecken att, att, att man bara tar in en ung tjej, alltså det är inget fel att ta in en ung tjej men som inte ens har några erfarenheter eller utbildningar precis. inom ämnet, det säger sig själv i en kass eh, arbetsmiljö situation, men precis, precis. de är ju under press och, men då, om jag säger så här Maria, om du var chef för ett företag, eh, vilka vad hade du valt för det första? Vilket företag? kortfattat bara oj, vilket företag mm. här i då, Nej, du, eller? alltså typ. du kan komma på typ uppfinnare, kläder, eh, smink whatever Hur måste jag tänka? Mm, teknik men Jag hade nog att äh, i så fall äh, jobba med äh... nej men gud tänka <laughs> lite ja det var det ju men om jag vill se om du skulle vara jag tror du skulle passa som typ säljare eller mäklare. Jag tänkte du, faktiskt precis säga ja, det. Men härligt. Ja. Men mäklaren eh, chefen då, Maria. Du får, <laughs> du får välja fem personer att anställa. Eh, du får välja typ kändisar. Du får välja döda personer. Du får välja mm. eh, antika personer. Du får välja kompisar och vem som helst egentligen, familjemedlemmar. Mm. Mm. Vilka eh, hade du anställt? Hur hade du valt att bemöta dem? Om jag får välja vem jag vill så hade jag först anställt Fredrik Eklund om jag skulle jobba som mäklare. Uff, mm. Det är smart det. Jag hade tipptat Morgan Freeman, Jay Franco. Nej, nej. Det hade jag gjort. Eh, och vem hade jag mer anställt? Eh, jag vet inte om jag kan säga på rak arm så vem jag hade anställt. Men jag hade anställt personer som eh, klarar av att, eh, vad ska man säga? Madrina. Ja men att vara drivna, att bemöta argument, att bemöta frågor på ett mm. eh, sätt som ändå, hur hemskt den låter, eh, att, att få någonting dåligt till någonting bra som, som kan göra en sån sak. Att få någonting som är dåligt till att bli någonting bra men att även kunna vara ärlig i det sammanhanget eh, mm. och se till eh, kundens bästa då, eller Precis. köparens bästa. Det, du är ju typisk säljare. Alltså, det är bra om man är säljare, om man lyssnar. Om man ser mä alltså människor inte kunder. Mm, Helt precis. Riktigt. precis. Och då är det, så är du bemött dem då. Att vara lyhörd. Mm. För det är nog det viktigaste. Mm, verkligen. Okej, okay, men om vi snubblar över lite på det här med, med arbete. Alltså, det, det förekommer ju ett maktspel. Hierarkier och, och etc. Et alltså, vet du vad härskarteknik är det? Förklara. förklara. Du vet inte det. Nej, men det är helt okej. Det är inte många som är upplysta om det. Nej. Men då ska jag snabbt recapa härska teknik inom retorik. Då. Mm. Eller, ja, det finns bara inom retorik och psykologi. Ja, typ. ja, ja. Det innebär att du eh, som person använder strategier och tekniker för att missbruka makt och trycka ner andra. Mm. Det kan vara lilla gumman. Det kan vara en klapp ja. på axeln. Det kan vara eh, gester. Det kan vara åldershärskning. Maria, jag är född tre månader eh, tidigare än dig. Jag har lite mer att säga om det här. Det kan vara att man förminskar andra. Eh, Maria, du har bara varit här i en vecka på den här. Du, du, du passar inte in här. Mm. Det kan vara att man är makt, eh, social makt. Man pratar ner, stigmatiser, eller stigmatiserar eller andra. Man eh, tystnadsmakt att du sitter och erbjuder mig en, en, ett arvode för att, eller jag erbjuder dig ett arvode för den här podden, vi ser på 20 000. Mm. Ja, det har du rätt, va? Mm. Och då sitter du och tar in min information, suger in det, men du sitter tyst. Och jag kommer bli så pass nervös att jag kommer bara, bara få se allt för att få dig att prata. Mm. Det är typ den bästa tystnad. Mm. Det bästa. Mm. Hur som helst. Det var härskatekniken lite kort. Det finns absolut jättemycket mer. Och då måste jag absolut Tips om eh, Elaine Eksvärd som är grym på det här. Hon har skrivit flera böcker och eh, så hur man bemöter vardagsmakt. Och hennes poäng är ju inte att du ska missbruka makt utan du ska vara medveten om det. Du ska vara medveten om det här. Eh, och så. Eh, och hur du använder det till en fördel. För att eh, makt är aldrig dåligt. Bara det använd alltså, kommer det fel händer kan det vara hemskt dåligt. Precis. Diktaturer exempelvis. Bara man eller så. använder det på rätt sätt. Så. Precis. Eh, det jag ville säga då, då vill jag höra Maria, eh, du kanske inte visste vad fenomenet var men du fattar nog vad jag menar. Ja, ja, absolut. Vad skulle du säga, vad är ditt bästa tips för att få inflytande? Vilket, hur härskar du? Hur härskar Maria Ragnarsson på en arbetsplats? Liksom? <laughs> Eller kompisgänget. Ja. Du tar ju mycket plats, liksom, det är inget ja. ont mot det. Utan, men hur kommer du dit? Förutom om du ska ta, ja oh, det är mina egenskaper utan vad gör du? Ljuger du eller gör du så eller så ger du si, eller? Nej, men Det är ju väldigt viktigt att man lyssnar mycket. Och jag tror att det har varit en bra egenskap. Mm. Att jag, jag har inte alltid varit bra på att lyssna. Men att kunna ta ett steg tillbaka, och vara tyst, mm. lyssna på vad alltså, arbetskamraterna säger och ta det till sig. Mm. Och sen att jag är bra på att prata är ju bara en fördel. För då kan Precis. jag ta det som de har sagt och använda det mm. om jag vill härska eller hur precis. jag nu vill göra. Ja. Och man använder ord mot ord eller deras ord mot dem själva kanske. Använd precis, precis. Ja. För jag tänker det jag sa innan också när vi pratade att, eh, alltså, de som inte lyssnar hör bara ekot av sina mm. egna tankar. Och det mm. stämmer så fint för ja. att det är så sant att man måste lära sig att eh, man kan inte bli vis och klok om man inte lyssnar. Nej. Man bara pratar. Och det är bra. Och sen att även att komma insikten. ihåg vad man har sagt själv. Ja, ja, men det är därför vi har avtal och sånt. Ja. Uh, jättebra. Uh, men vad skulle du säga? Vad är ditt bästa retoriska egenskap? Alltså det, det skulle jag säga, det är det du sagt nu egentligen. Mm. Att du, mm. du lyssnar. Det är bra, Verkligen. Ehm... Uh, Alltså, om jag bara får recapa lite snabbt vad mina bästa är. Jag skulle nog säga det med tystnadsmakt och att lägga över ansvar på andra. Mm. Ehm, och rent auktoritärt också. Jag har mer erfarenhet inom det här området om mm. jag vill ha det. Mm. Eller tystnad att jag väntar på att den andra ska tiga. Precis. Eller att, eh, ja, att jag säger, liksom lägger över problem på andra. Mm. Du får, det här ligger hos dig nu. Eh, nu får du välja här. Du eh, ska du tänka på vad du sagt. Och så ska jag tänka på vad jag sagt och gjort. Och så, ja, då, så får du välja hur du går tillväga med det här. Och just Precis. det här hände igår. Jag vet inte om du läste min insta -story om teknikmagasinet. Jo, det läste jag. Jag blev så förbannad. <laughs> jag, nu går hon igång. Så här var det. Jag kanske var, det här kan jag, innan jag går in på den här historien, ni får avgöra själva vad ni tycker, om jag talar sanningen eller inte. Och jag var väldigt arg. För att jag har bråkat med en för detta kompis. Och jag hade avslöjat lite saker om henne som hon hade gjort. Hon har gått bakom ryggen på fler kompisar. Och hatar vi den människan. Ja! Säg ja. Ja! ja! Oj! Oh, gud vad det brusade. Shit, vi hatar den här personen, hur som helst. Vi behöver inte lägga energi på henne. Och då är jag arg, jag går in på teknikmagasinet med min laddare, iPhone-laddare. Ni vet ju, om ni själva har iPhone så funkar inte laddaren till 90% av fallen efter mm -hmm. typ några månader. Precis. Och då sträcker vi kanske ett halvår upp till ett år. Men den här laddaren har jag bytt ut en gång innan och fått en ny Förra gången jag kom dit så var det den jävla macho killen där. Så alltså han ska vara så. Han ska kolla på mina bröst. Han ska vara så. Grabbi. Skämta med mig. Vad konstigt. Och sälja på massa annat. Han är någon chalant och arrogant. Jättekonstig Det likgilt. Det är bara oprofessionell. Du ska inte jobba med service, den där killen. Alltså. Alltså. Jag tyckte han var trevlig först Men sen så började han anklaga mig Och det ska man absolut inte göra Man ska aldrig anklaga en kund för något Han anklagade mig att ha möss hemma <går> Ursäkta Nej, om jag sa att jag inte hade möss För det var omöjligt eh, Då hade jag en katt hemma Nej, uh -huh. jag har inte varken hund eller katt, tyvärr Ja, då fick han ge sig Så fick han en laddare därifrån nöjd Jag tyckte det var konstigt bemötande Ja, verkligen Kommer jag dit igår? Eh, Pratar man med samma kille Jag bara ni det kommer bli problem Och visst jag kanske inte var så smart i min retorik Jag högg honom direkt eh, Man vill inte man vill hjälpa en kund som är elak Men jag kände att den här killen kommer missbruka Sin eh, ställning mm. I företaget mm. Han kommer missbruka ålder och kön Precis. Så att nu gäller det att stå på dig själv här med Då sa han så här eh, Du har åsamkat den här skadan själv Nej, det har jag inte så. Här. Eh, det kan inte jag göra på två månader. Hur tänker du nu? Alltså när, för han sa i princip att när jag lägger min mobil på bordet så. Ja. På valbord, Då kröks ladden. Och till slut så bildas en spricka. Jag bara, men då är det kass kvalitet. Du måste känna själv som, som personlig. Alltså personligen att du tycker det är en dålig laddare. Ja. ja. Sen förnekar han att han har sagt det Han, Ja, ah, ah, inför sin, andra, eller sin chef. Man bara, vad hände med bullfikan? Nej. Alltså... Men ärligt talat, jag blev så jävla förbannad på den här killen. För att han var så arrogant och bara anklaga mig. Jag bara, vad tänker du lilla människa? Att ska mobilen flyta i luften när den laddar mm. så att det inte blir väck mm. på den tvivelaktiga designen? Nej, men men alltså, vad tror du? Alltså, visst, det är inte iPhones egna märke men de går ju också sönder. Ja. Um, um, men jag kände bara att vad håller du på med? Mm. Alltså, sen så, typ, så gaddar de ihop ser med mig, hans kompis eller hans chef eller vad det nu var. Han var ju lite mer smart. Han var lugn. Och han förklarade hur han kunde se att jag hade åsamkat det. Mm, och absolut mm. att jag kan åsamka det, men inte efter två månader när jag bytt ut sladden igen. Det tyder ju bara på dålig kvalitet. Ja, precis. Och han var nej. Och han andra kille, han kollar ju inte ens. Han visste ju att jag var där inne med samma problem. Ja. Nu hade jag nått vägbommen. Nu var det liksom stopp, nu ska jag köpa en ny. För många lurar ju folk ja. eller företag på det här. Men jag gör inte det. Jag är ärlig och jag inte. Jag vet hur känsliga de här sladdarna är. Ja. Ja. Men det är så typiskt. Det var ju ville komma till att var den här retoriken jag använde. Jag använde tystnadsmakt. Jag stod stirrade på dem helt stone face. Tills han bara började typ samma för blir så nervös. Mm. Han svettades. Jag bara... Och så sa jag det till han sista killen. Så här. Eh, och så, när jag drog innan det så drog jag med han här dumma killen. så. Här. Alltså så här, mm. personliga argument, mm. känsloargument. Känner du att det är rimligt att sälja den här ladden? Känns det bra i din själ? Till Precis. så? Mm. Få mm. vara en dålig människa personligen. Sen till hans kollega säga att Nu vill jag att eh, du tänker på det du har sagt här idag. Och så funderar jag på vilka rättigheter jag har som kund. Mm. Så kommer jag att komma tillbaka när jag lugnat mig. Och eh, se hur du väljer att lösa det här. Precis. Mm, för det är fucking hans problem. Äh, jag kan ge dig 10% rabatt. Men det hjälper inte. Ni säljer kassaladdare. Ja. Och de har bråkat med fel brud än en gång. Så härligt. Ja, nu lämnar vi just den parentesen. Mm, men Maria, vad ska du säga, hur ser du på dig själv rent retoriskt, alltså, är det bra retoriskt är det dåligt? vad kan du förbättra vad kan du tona ner eller höja liksom, vad, vad ska du anspela på är du den här jag är ju den oskyldiga retorisk Nej, stackars, jag gjorde inte det jag slättade inte den mobilen alltså typ lite psycho bitch ja. Nej, men vad ska du säga uh, vad använder du för känsla liksom? eller så här, egenskap och höjer den Gud. Du är rätt. Alltså, kaxig. Jag är ju jag, du är väldigt. Du har ju attityd. Ja, har du. Men jag är inte. Jag var mer kaxig innan mm. när jag var yngre. Ja, det kan jag hålla med. Och då, du har ju inte riktigt det nu, kanske. Nej, men då, var jag, då kunde jag vara ganska elak, men jag kör inte på den stilen längre. Nej. Eh, utan jag är lite mer, vad ska man säga? Jag tycker att vill man. Vill man övertyga någon om någonting mm. och vill man göra någonting åt någonting och säga mm. någonting åt någon då ska man inte trycka ner och då ska man inte vara elak Nej. utan då ska man använda sig av fakta mm. eh, och, och, och, och tala eh, på, ett, på, på rätt sätt helt enkelt man ska mm, eh, inte liksom ja men som jag nämnde tidigare man ska inte trycka ner den här människan Nej. utan man ska använda sig av det som har varit sagt sedan tidigare och sen så får mm. man helt enkelt ta det därifrån eh, och ah. är det så att den personen är elak eller mm. att den personen säger någonting otrevligt eller är kaxig eh, då är det helt okej okay för mig för att jag kommer inte ta det till mig och jag kommer inte använda samma teknik tillbaka. Nej. Och jag kommer kunna gå därifrån och veta att nu har jag sagt och gjort rätt mm. och den personen bemötte inte mig på samma sätt. Nej. Men jag kommer inte behöva känna att jag har gjort någonting fel. Nej, Eller att jag har betett mig på ett dåligt sätt. Nej. Um. Men jag tror det handlar väldigt mycket om etos, patos och logos. Du var inne på det Nosa lite där med fakta. Mm. Mm. Så fakta och logik, mm. känslor eh, och vad är det tredje övertygelse mm, att man precis. väljer att, hur man är någon. sen så tror jag att man måste sympatisera med den man pratar med och förstå, vi säger du här är en arkund liksom mm. men jag pekar på ett glas mm. ja, <laughs> exakt <laughs> syntolkat, nej men här är en arkund och här är du, och så kommer den till dig hej, eh, min mat var kall vi säger att du jobbar på den här hamburgarsidan. Mm. Mm. Det är för jävligt och jag betalar 350 kronor och jag tycker det är dålig musikunderhållning ikväll och det luktar eh, barbapappa här inne. Typ. <laughs> men alltså det, det är bara klagomål. Det du ska göra då är, det är absolut inte att bara ah, men det får, det Nej, får skölja men skölja. precis Det är ju att förstå kunden, lyssna, ta in sen det bästa du kan göra det är att avväpna. Då gör du så här, jag förstår verkligen dig Arne. Mm. Jag förstår dig, jag tycker att maten är svindyr här jag skulle aldrig äta det här eh, själv. Jag anser att du har all rätt i världen och för den här musiken är kass. Mm. Eh, det luktar bara, bara papper när jag håller med dig. Men nu tycker jag att vi vänder den här skutan till något mer positivt och ser det eh, fina. Eh, du kan få en liten kompensation här. Få äta precis. på en söndag eller lite mer lugnt. Alltså man måste ju vara smart. Ja, precis. Man vänder kunder alltså från ilska till eh, annat. Till glädje. Jag förstår vad du precis. menar. Att kunna göra någonting bra utav det som är dåligt. Liksom. Ja, men vad är det värsta sättet att härska? Alltså det här med, med lilla gumman och, och så här, alltså, om vi tar värsta bland män, för det mm. är ju ofta så här mm. lilla gumman inte, ska du hålla på med politik? Ja, ska precis. du sitta i ryktan? Och tjejer <laughs> blir ju aldrig liksom det här kommer jag att prata om i ett separat avsnitt med tjejer, att vi blir inte encouraged, att vi blir inte peppare att prestera, alltså visa vad vi går för. Precis. Vi ska göra allt för alla andra. Ja. Går vi i dancing exempelvis, som jag kommer om ett separat avsnitt med en tjej som heter Emma Borg som är superduktig så då, då gör vi det för någon annan det, gör, det gör vi för sexiga vi ska, <laughs> vi ska bli strippor, vi ska söka praktik på strippklubb uh. alltså, jag känner bara, tjejer kan aldrig göra något för sig själva, det, alltid, det finns alltid en baktanke, Precis. men killar de ska uppmuntras att göra det en och andra och följa sina drömmar, det är jag så trött på Um, och, men vad känner du av alltså, den här attityden gentemot tjejer? M män och tjejer. Alltså, vad gör män? Vad är det elakaste sättet att härska mot en ung tjej? Hur sårar man dig liksom? Nu, nu skickar vi det här till alla arbetsgivare. Ja, precis. <laughs> så, nej, så de vet hur de sårar eh. man det. Maria. Maria, ja, det var en få förstås. <laughs> nej, men jag sitter och tänker. Absolut. Um. Det är inte okej. Okay. Nej, jag eh, vad Eh, det värsta sättet. Alltså det är väl liksom att bara använda sig utav mm. att män är överlägsna kvinnor. A. Eh, att eh, överhuvudtaget göra det och göra det att, en grej. Ah, men precis så att använda sig av uttryck som lilla gumman eller, eller sexistiska men det, saker bara, ah, men det skulle väl inte du klara av som är så en, en liten tjej typ mm. eller slapp på accent typ ah, ah, Ja, så lugnar vi oss. Ja, på möten. Alltså, vad var du gjort liksom att du sitter på så här, möte med din mäklarfirma. Du är en nyanställd tjej bland monster, alltså en mansdominerad mm, bransch. Mm. Du har massa smarta punkter. De pratar goja. Mm. Alltså, de pratar om helgens match eller whatever. Mm. eller eh, att du tuna tappa till mjölktand. Alltså, du fattar grejen. Vad gör du för att få makten? Alltså tjejer behöver alltid kämpa lite hårdare känns det som. Mm, precis. Uh, jag hade, om det hade varit en, en nyanställning då. Och jag mm. hade varit på mitt första möte. Uh, och jag inte hade fått uh, yttra mig eller vad man ska säga. Mm. Så hade jag inte gjort det heller. Då hade jag varit tyst till en början. Mm. Uh, och sen uh. hade jag samlats på mig. Uh, information då. Ser hur de jobbar. Mm. Uh, du jobbar i det tysta. Work in silence liksom. Uh, men, ja men lite så. Och se hur de jobbar. Och försöka slinka in den vägen då för mm. att sen ta övertaget eller vad man ska mm. säga. Absolut. Ähm, men jag tror inte på det här med att ställa sig upp och skrika och Nej. gå igång direkt och jag är feminist, att jag mm. jag liksom ni är, är manshoror. Man väljer, horor, eller. Manshoror. Ja, nej, man jag väljer jag sina strider lite. Det ja, eh, eh. kanske inte är bra att göra i ditt arbetssammanhang på det sättet. Nej, speciellt om, inte om ja. jag hade velat ta ha kvar jobbet. Det hade varit nej. en helt annan grej om jag inte ville jobba kvar. Precis. Eh, då hade jag nog eh, kunnat eh, gå lite bananas. Eller <laughs> ja, vad man ska ja. säga. Men fuck det känner jag bara Och på tal om fuck så tycker jag att Vi går igenom fucket lite snabbt Alltså var, <laughs> vad har fucket för roll i ditt liv? Är du aktiv? Varför? Varför inte? liksom? Nej det är jag inte Nej samma Faktiskt. här Men varför, varför tror du att det är opopulärt Att vara med i fucket? Nej, men alltså jag tror inte att det är opopulärt Utan jag tror att det handlar på att folk inte har en aning Om hur de går med i fucket Och mm. vilket fuck man ska gå med i och... Man vet inte sina rättigheter tror jag Nej precis ung mm, personer. Precis, precis. Och det, för det har inte jag haft en aning om innan. Liksom ha ska jag gå med i facket? Hur gör man mm. det? Och varför ska jag vara med i facket? och mm. Det var precis samma sak med att det dröjde jättelång tid innan jag gick med i A-kassan ja, exempelvis. Ja. Jag är heller inte med där. Jag är inte... Nu är jag faktiskt ja. med i A-kassan. <laughs> Men det är jättefint att man, man lär sig med tiden och av sina misstag. Men ja. jag är varken med i facket eller A-kassan, för jag kände att facket det är bara fuck you, mm, fuck it. Typ, mm, mm. Eh, att de ändå alltid på arbetsgivarens plats, för de får betalt av dem. Eh, så att det blir lite så här backstabbing. Liksom, mm, de mm. Tror att, vi ska tro att de gynnar oss men i slutändan mm. gynnar de alltid arbetsgivaren. Ja, jag, jag vet äh, inte faktiskt. Jag har inte varit i kontakt med facket så jag har ingen aning om hur det fungerar. Nej, Men det är att du betalar en månadsumma och så får du ett fackligt ombud. Ja, ja, precis. som stöttar dig i konflikter och, ja, och så precis. men jag tror att många 90-talister främst vi är ju vi är kända för att vara drömmare om vi ska ja. generalisera vi tror ju att vi kan ta över världen vi ska bli instagramers <laughs> och vi ska ja. bli rockstjärnor och musiker alltså någonstans måste vi komma ner på jorden lite mm. och inse att vi inte skyddar det för alltid av mamma och pappa Nej, utan vi måste lära oss att ta ansvar och jag tror att det är många unga 90-talister som, som går i den här fällan. Mm. Eh, arbetsplatsen utnyttjar det faktum att du inte är med i fakt facket. Mm, liksom. mm. Min hemtex gjorde ju det. Men Maria, eh, nu smiter vi över lite på det här med avtal och kollektivavtal. Eh, du har ju jobbat väldigt mycket inom restaurangbranschen. eller så. Mm, ja. eh, vad skulle du säga fördelar nackdelar med det och vilket faller du under eller föll du under när du är på ditt senaste arbete? Eh... Mm. Fördelen med det jobbet tycker jag är att det är väldigt socialt och att man får träffa mycket gäster och man träffar mycket nya människor och jag har lärt känna jättemycket härliga människor och, mm. och, och, och haft jätteroligt på det jobbet verkligen. Mm. Eh, nackdelen är ju att det är ett väldigt pressat schema. Mm. Man jobbar obekväma tider, alltså Precis. kvällar, helger, man jobbar ofta långa dagar, eh, man är underbetald, man får mycket skit. Mm. Eh, både från gäster och från chefer mm. eh, men fördelen är och det som har drivit mig är absolut gästerna mm. och det är att eh, mm, de kunderna, upp, ja, uppskattningen och så precis, de har uppskattat det jag har gjort men eh, jättebra, och dricksen kanske Ja, det är inte så mycket dricks här i Sverige. Det oh, är en liten summa, någon 500 lapp i månaden. Eller vid, um, om dagen. Nej, men alltså inte ens 500 i månaden. Det har väl hänt mm. någon gång att man har kommit upp i det. Mm. Men, inte, men inte mycket. Jag snackade med en kille som jobbar på Pinchos. Och han sa faktiskt att eh, han fick bonus på typ 1 jag tror det var ett och två, är det rätt om jag har fel nu? Men Om man lyssnar på det. Här. Ja. Men ett och två. och Då var det sammanlagt alla dricks och delat på typ 12 anställda, om det nu var det. Mm -hmm. Så det var att alltså man fick mm. alltid dricks oavsett prestation. Ja. Men det tycker jag är lite konstigt faktiskt. För mm. det säger ju inte alltså han kanske är bäst servitör. Vad mm. ska han? Han kanske får mest. Och så ska han dela det till Anna, ja, typ som är skitkass och precis. är otrevligt. Typ, men dela alla för alla, ja. alla för en. Typ. Jag tror att det är någonting som man får komma överens om, lite mm. själv i arbetsgruppen. Men jag hade nog jag hade mm. nog velat ta min dricks för mig själv. Ja, men vad tror du? Alltså, jag tänker så här, alltså, vad tror du din eventuella framtida chef fiskar efter din intervju? Vad vill man veta om dig? Vad är relevant och icke-relevant? Men man vill väl veta om jag, jag, om jag har arbetsmoral. Om jag brann ja. mig om mitt jobb. Om jag, om jag kommer vilja göra ett bra jobb. Det är mm. väl det de fiskar efter. De vill Precis. veta om jag kommer sköta, sköta mitt jobb helt enkelt. Och om jag, kommer ha, om jag är kompetent att klara av det då helt enkelt. Ja. Um, jo, absolut. Och sen också tror jag att det är viktigt att poängtera i många eller alla intervjuer man gör. Att du... Ska visa att du kan vara en tillgång för dem. Precis. Att de inte ska göra något för dig utan det är bara det är en bonus. det är de som behöver mig, det är inte ja. jag som behöver dem. Utan att, det är ja. dem, liksom. att din person, alltså Baserat på din personlighet att du skulle kunna vara det. Mm. Uh, det tror jag är viktigt. Men, vad tror du? Alltså, vad är ko alltså, konsten att skapa god kontakt med sitt arbete och sin arbetsgivare. Vad, vad innebär det? Vad innefattar det i den lilla soppan? Liksom? Ja, men det är väl att man får... Uh... Man får acceptera vilken position man har. Mm. Eh, får man ju såklart göra. Och att din chef är ändå din chef. Och det mm. chefen säger det är det som gäller helt enkelt. Eh, sen måste man ju givetvis kunna komma överens med varandra. Och jag tror att där handlar det mycket om att eh, till en början då ja, göra ett bra jobb. Så mm. gott man kan. Lyssna på det ens chef säger till en. Ta till sig det och jobba utifrån det. Mm. Eh, och där tror jag att om man visar fram så kan man nog knyta ganska starka band mm. med sin chef. Ja, absolut. Men det, vi har fått väldigt, väldigt mycket sagt idag. Och jag känner att du var helt rätt gäst för det här avsnittet. Och ja, det härligt. känns väldigt betryggande. <laughs> ja, nu tänkte vi vila. Kanske ta en dag av, om du inte har något annat att säga så. Nej. Nej? Nu ska jag ut på stan och dricka ischaj. Uh, jag ska äta min fisksoppa. Jag <laughs> tycker Maria, men jag tycker mums för jag uh. har varit vegetarian de två senaste åren men nu har jag börjat äta lite kött och allt. Så nu går jag lös på del i disken på IGA. <laughs> <laughs> ja, det gör du helt rätt Men tusen tack Maria för att du gäste oss den här veckan. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, och familjen kommer igen nästa fredag så håll ut.